د خوارجو د دې ځای لپاره چې یان له خار څخه تاسو ندیځه نارو ارزل نما د خوارجو خدای موقف ته چې یو کښته ارتقا د کبيري سره د اسلام نه اونځي او په کفار کې داخليږي نده حوالے سره دی اول دلیل دا وایي چې تاسو خدای ما چو مرتکب د کبيري فاسق سي نو چکهلا مرتکب د کبيري فاسق شو فهغه کافر کان ار فاسق سي يعني د کبيري فاسق دي او ار فاسق کافر نو مرتکب د کبيري کافر د کبيري سي فاسق د کبيري سي هدا څه مهمه له شوغرا کي مزوره د کبرا کي د څه اس تا خبر چې فاسق سي کافر أغدا ومن لم هم الكافرون كج حکم نکبه ما أنزل الله فیصله به ما أنزل الله ونقر فأولئك هم الكافرون فذاك ثانہ کسان مل لم يحكم عن كفرون فصل <تكلم> راحللہ حشر ده پارا دی بی ال کافرون کے الافلامم راجل نذ ایت مل لم يحکم بما انزل الله الا فاسق ففاسق تے سوے کا نہ کرو ندی نہ جواب اول جواب دار و چاچی تصدیق بی ما انزل اللہ و نکو ناخذ منکو نیزانیم کافر دے فولائی که مولا نو امن لم یحکم نم راگو من لم چاچی تصدیق و نکو بی ما انزل اللہ و نکو فولائی که مولا زمجم عبدالنم علماء کرم داور کئی چو امن لم یحکم علی سبیل الاسپیانت چاچی سپک حکم دا اللہ و تک سپک کارشوال عزو اللہ اینکی خسوسکتے چی فولائی که مولا دران ما دا چې دا شریف اصل کې اعظم په حق د یهودو کې نو امن لم يحکم تا چې حکمونه کې مانزال الله چې توراتونه منا قولای کهم الکافرون لذکثن سي واستبرح دویم دا قول ده ومن کافر بعد ذلک فؤلاء اكهم لا فصقون چا کفر بعد از ذالک او کفاولای کم الفاسقون پتا قسم فاسق اندی دل تک اورای کرا جاج من کافر کا الفاسقون حکم شویر من چې ذمیره بکل دام دلالت په حسر او فقد در باندې نو پتا لګی دل چې ارکل کافرین فاسق هر کافر صحیح فاسقی نو بس تا کم مرتکب د کبیره خوفنده کنا دیس نو مطلب داره چې کافر ی فاسق مده کافر هم شو د دې نامګه جواب کوي چې د دې مقصد دلته کې د حصر راغله خدا حصر په خپل معنا نه دی دا حصر د پکې په چا نه دی دا د مجرّد تاکید د پارا راغلې او د حصر د پانا نه دی راغلې او څومره چې دا د حصر د پارا دی نه بیاي مانادار الرحمن کفرا بعد ذالک قولایته همل کا فاشق المراد دا فاشقنا الفاطری آیات کې الفا څخه راغلي الفا څخه مطلب دا چې فساق او حفار دي اتملی فردی اتملی کافي دي فردی اتملی ځای کې نه احمنګم وایو درېم مننګم وایو چې راځي په دې کافر په منځ کې نسبت خصوص مطلق ده فاسق عام لگځو کافر او دلته کې الفا څخه کنه فردی كامل دراوغ نه خو بیا دې څوک کافر درمداري جومن کا پرانا کفر نده ومن کفرانا مراد کفر به نعمت ته نشکری ده ومن کفر بعد ذالک چاچی نشکری و کفر که هم الفاتحی خود ده نشکری که انکه اکس ده خاشد او دا قال در رسول کریم صلی اللہ علیہ دا دریم دلیل ہوئی من ترکت صلاة متعمده فقط کفر چاچی ترکت صلاة متعمدن نو دا کسی شئی شو کافر شو د دې زمن اوراما کرامو نو څو ځوابونه کوي یاده چې من ترک الصلاه چې ترک الصلاه کو استهانتا تخفيفا جما داره من ترک الصلاه چې ترک الصلاه کو یعنی د فرضيیت نه شو یا من ترک الصلاه چې ترک د صلاه کو فقط کفره یعنی فقط کرو به الکفر به کفر د دې شو کله کوئی جا شیطان نو مطلب دا چې بس فراغ یا روشنی شو نه فقط کفره نه قربه الانا کفره سنورم جواب دادی داره مراد داد کفر نا کفر دا نعمت سوکی مصفری داد اللہ دا عظیم نعمت قدردانی داد او نکرشو پینزم جواب داره چی دلتا که دا آغا چې مستحلی سو حلال گونی مصفری خود دا حلال گونی نغسو کی وفی انالعذاب دا بل دلیل لی سنورم انالعذاب مختصن بالکافر عذاب مختصت پا کافر عذاب مختص تے پا کافر مومن تا عذاب نور کولے کی ذکر اللہ تلا فرمائی انا العذاب على من قذب و تولا عذاب پا تو من قذب و تولای اولای اصلاحان داخلی جان نمتا مگر اشقا الَّذی قذب و تولا آغا کسو چی تقزیبی کرے او اعراجی کرے او دا قول دا اللہ اِنَّ الْخِذِيَ الْيَوْمَ وَسُوءَ عَلَى الْكَابِرِينَ خِذِيَا نَنْرَسِ او پدحالی و پکاپران و بانی الہ غیر دارک ماشی واددین و المالذین فسقوق و ما و هم النا کل نمع رابن یخرجو منہا ویو تیہا وقیل زوفو عذاب النار عذاب النار اللذی کنتم بھی ہے تو کذبون پوشنی کا نا نداس نور آیا چننی دی مولانا استدلال پہ گوش عذاب پچا پوری خاکتے پکا سر پورے په دلیلای آیاتونه مو چې عذاب پچا پور الله یا اصلاحا الا الاشقى یعنی عذاب پچا پور سات دې چارتر پور اساس ته عذاب اندناور کولې که کنه او نو چې ور کولې کیږي خداش شو کنه بله وسی دي کنه دا خوارج نه دیمن تاسو ذکرو ما ا نظر ته څنګه من ما نو تاسو مطلب دا راچوي چې دې شوی मतलब د زمون د بیاجبه و نه رویرې کنه موږ د رزان مالاور په خپل سره زفرز بحث کاوه نه ځان مالاوا لکه مونږ ته ځان دې په اکش کوي یا نو کله کې ني دا لا څه ښکاري لکه د دوی دماغ نه دي دا, دا مو ته د لاود د خاريج د خپل وخت لوري عالمان نه خپل وخت اديو چې استدلال کومو غواړ ټول نصوص نه وای په ونه په ځان نصوص نه قران او سنت د به کاوي څه طریقې غلطه سره تطابق نشته او مطلب دا نه چې دا څښټودګار نو زکه چې بیا الله سبحانه والجماعت د دې متظیره او د قوا په مخالفت کې چې خپل طاقت او قوت او ځانګحت خرج کړل لري زیات دي ډیر تکلیف زرا ډیر پریشانې شره مسترد کړی ده که دا څن معمولې خبره نه اوبنان د جاهلان خلک د شنو, دا دا شنو دي داغه ته وره وره نه خبره کوي وی ګورلې وي عذاب اتا ورکولې کی کار څه او دې باندې لپاره دلیل مو دی دلیل دا وی لا اسلا الا لشقن او ان العذاب على من كسبه تونا اتاسو چې پاتې تومو عذاب ورکولې کی هو پتاولاږي دلته کنه چې دې څه دی نرمه تاسو چې قران کې لا اسنا الا لشقن نو مراد څه را دلته کې راغلل ې موږ ور توال ک او کته و عاضب په خو کافر ته ور کول کېږ ځ نه م عاضب کافرر ته ور کوول کېږي عاض کامل خ پهورې کامل په پورې نو عذا کامل پهغه پورې خانې پرې آیاتونو کې د عذاې کامل تکره ده د کماعاضب ت نه د عذا کامل ات شه عاضب غواړه ته ورې ک کافرر ته ور کولی جب دا کلام متروکه تو ظاهر دي راټول چتا سوويده سو متروکه تو ظاهر دي د وځراغ مصوصونه چا قاضي دي علافدي باندې مترته کده کبيري کاکر مرې اجمام مناقض علا مر را علاظار کپدي علاوه مر مکتیری کته و اجمام څنګه مناقض را خارچ خو دنا پاتې شو کنه یا خارچ خو خوده خارج کړی لږ ولخروج قوارج قوارج خو کو خو سری قواله دي امام داغه نه چنه قد شری په دې باندې اجمام بلاه د به نو اجماع دې دې دې ضرورت نشته چې هغه مون سره پکې سر دنه کې دې ته ضرورت نشته والله تعالی لاخرایو سره کوي الله تعالی دې بخنه کې سوکو پر شرکو کوي الله سره چې شرکو کړي شي او کو پر شرکو کوي نو الله تعالی بخینه عددین علاوه نور بخي او مطلب په غیر د توبې یعنی دا نور په غیر د توبې نه هم بخلې کیږي په خلاف د شرک نه د شرک معافی نه کوي شرف معافیت اعلی نکې باغیر توبینه لکه دې اختلاف کولې په دې خبره باندې عقلن جایز دعوا کوله نه جواب کولې بازه چې جایز عقلن ده او مالوک شېد عالم په دلیل له سمع اوازوي چې معتزله دي چې منل عقلن ځکه کله د حکمت رکا ده په مابین نموسیه او دا چا کې د موحسن کړه کافر او کفر نهایت څخه بجنایت کید نه ده ځمان نه لري به حت تیمان لری د اباحه اوراق د حرمت اصلہ ن تیمان لری د اگر د رپ د غرامت ای جنند غرامت وای جنندارن کی کافر اعتقاد کی د کو فر ن تلک اپ من اللہ مافرت نوفرت حکمت نس وای جنندارن کی اعتقاد ای ابدی واجب جزا ول ابدی ادا خلاف تنور گنا اونن مالن دلتے و مسلئے تفاقیر مسلئے تفاقیر مسلئے تفاقیر چو الله ولای شرک دی الله بخندن کې اکد تا چې کوم کله الله تعالی سره شي شرک ختیځه پر وخت پخله اوس رسوډړلې دی یو د آیدا خبر اخلن جایز را چې سره شرکو کې الله جنت تبوږي اما آتی جایز ده او کنه نو د وراي دی یو را ایدار چې او اخلن دا جایز ده خدابون دې کنه مرو چې آدم د دې خبري معلوم شه دی په دليلي سمعي دا دلیل سمעי له یمنوی ترابا غفور او رحیم او کریم خپل یو ډېر سپیره مخلوقات با اگر سواتاش شر کلې ز رخصه واستمه جنت کې ګرځه کاندا دومره پکی ګرځي زما بوله اولهیت کې فطور او 카메라زیه څنګه راوي عقلن داسي خړې ویلې خدای څنګه نه منو د چا د وژنې نه منو د دلیل سمעי دا وینه زما راي دارا څنګه دلیل سمې کړنې نه دا خبره ټینګ نه وا چې دې ریچار تعالشی جنت ته کواله وای الله تعالی حکمت داري چې هغه بد او خسرې دي دا کوي نو چې هغه بدن جنت تعالی چیرته بیا خوا په څنګه جوړا شي جنت کې څه بري تا وي وای مسکره نه او داسکره نه مېلله الله باندې دې بیا امر واستای ما او هغه لي هغه څنګه دي کې درې ټا کې لګې دي نه اتول زمانہ او مدې به دي فقر او فاقه او تکلیفونه او مصائب دغه متنو کې لا ګولې دا وساله ته کې یو ځناک په کورسې باندې هغه به پوری خندینه چې خدای دې غر کا چریزانه کړه دا څنګه ولود زه اخري هغه ګل جرماي سن دي کړی ها انشليان دیو کنه ولېان هو دې منبر باندې نا سيډي ری خبرې کوي په داسنه کې دیمړي شوال تېسن نوې بده وخت خټو خوښي وې خټو کاوي شي غن مطلب راچی زنه و سالون درځهอัลتابلی اسنا اسنا چې نږدې کا سا غو نه تل نو کوته وي وي ډاکټر شېد دبرګان ډاکټر گر. شې نو مارې خراب هغه ته یاره ده تاسو کومې خلک محمد د مارې خراب نه شستاو والے ناویږي څو وې ما خرافې ویتا څلګا نه دی داولې زماره خرابې یاله وی راګي وجه دار چې تاسو ممبر باندې کې نه یی بس دی او خاماران دی او وی را الله نشیلته ورګی د خاماران دی او ماران دی او التکه ودا چلیو ټکونه وی او دا وی او دا وی کوم پته ا بیا پسان پیګا نه د خپل وس نه خبرې تیز یو باغه خپل لیول کې आवाज وباس نه دا ماره نه خرابې یو څه ماره اصل دې پرم خبره کوله کنه چې راستن خلقوالا جریلی سوچونا اغا داستی که نا چه اغا دهریانی زی لگه دیده خبرې دیده صداق کاری لگه دا گب شبنی اٹوکی مزخاری اتاق کاری لگه نو مطلب دا ری چې بیوینچی حال تا که موسیق کس ام محسن کس ادوارا جنت کې ناستی نو دا خوستا فریقار رانا لپو ما بین ان لموسي فيكون الموسي موسيا ولا المحسن محسن بیاخو موسی موسینا شماسنا یا زمدا ناګنن چې دا کفر په جنایت کې انتها ده دا کفر په جنایت کې خشه ده او چې کوم شی په جنایت کې انتهایی ان ترصید له غرافت او حرمت لری چې حرمت دی او چتشي د دې رافي احتمال لري چې نن لري ضعف من لري دې چې حرمت کې متفق غير نو داغي داغي نعقم عقل دا ویږي شي کېدې یو بل نه دا چې جنایت دا نن جنایت ته ضد ټول عمر کرلې یو سړي دے کافر دې صالح کال عمر دې صالح تو کال دې کافرو ا دې سیموارن شنه مطلب دا ري چې صالح خراب قانونه کله تاله تلم د تو ورکړې راځي باندې دې کا ټول عمره سو 40 دغه 40 نو چې دا ټول مرده دا جنایت ته کومه سزا نو دې ټول عمر خزام په کار را کنه ټول مرده جهنم کې دې جهنم نو وتسله نشي نو یې عقل اندازوي چې دې وتسله تاسو کونه شوي اللہ باقیاں نے کہ جس کو شرک کو کہ بیجمان مسلماناں لیکن علماء اختلاف ہے کہ چاہے عقلن جائز اداو کرنا نہ چا شاعر جائز عقلن دا و انما هو لم معلوم شرع ادم بدلیل لا سلام علیکم چرا ادم مغفرت کرے شرک نہ ابادی جماعتہ زلی علی و من ادع الاقلن او دل علی او تصفر کر په ما بنده بدر اخر کې کفر نهایت ته بچنای یاد کی نو ده احتمال لري د اباحه او د رقه د حرمت اصله بالکل نو احتمال د عظم لري او د رقه د غرامت واعظ نمدارنګ کافر اعتقاد کوي چې کفر شدا حق دلقى دلقى ده اخرت کې د ذل لپاره عفو او مغفرت نه فنم يكن نشو عصا منه د کفر نه حکمت واعظ نمدارنګ اعتقاد ابدی ده نو واجبې جزای ابدی دا جزايب اديدار چې تل تر تله ولت وي وها دا بخلاف شای ذنوبه دا بخلاف نه ورو ټول ګناہوںونه چې نه ټول ګناہوںونه داسي نه سم مطلب اخی دا اخته وایا سره ما دونه ذالکای میاسا من سوا د شرک نه بخنه که چاته واری صغایری او کباایری توبه وختلی او کنی وختل وقل خلاف دې دا دا پرموتاجلا موتاجله وینا ویا توبه واخا مخاو باشي وقتهږي تقریر الحكمه اپ تقریر د دې مساله کې دا مسالې د څه ذکر کړل والله تعالی لا یغفر ايوس را کین او یاغفر ما دون ذلک لمن یشاء دا د دې شی عبارت او دغه کته د دې کې دا آیاتم دې هلن کې دا سره یاغفر ما دون ذلک لمن یشاء آیات مره دا د دې د ولیکي کې اقتباس کی ته ولیکی کنا چې سره داسې څه سم عبارت وایي چې د قران یا سنت او د غي کلام یې عبارت دی چې داسې انداز پر طریقے سره ویل کېدا چې د کلام د کدا چې په تقرير د حکم کې ملاحظه را غاياتا چې دلالت کې اعلی ثبوتی او ثبوت لري او دا غرانګه نوعه سن او حدیث پر معنی کې ډیر معتزله وې دا ټول خاص کې په یا هغه کبایر چې مخروونی د توبې سره غویا الله داغې نه اپڅېد نورانه وتمسکو بوجه پکو سره مو سره دلیلی نشي اول اایاتونه او حدیث چې وارد کی په وایده چا کې دو ساتو کې ایمونانه دی تمسک به ووت يَوْ أَغَا آيَةٌ لَّكَمَا مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَإِنَّ الْكَفَّارَ لَفِي جَهَنَّمَ سَنَحْيَاوُ نَأَيَّامَ الدِّينِ الْآخِرَةِ آيَاتُنَا غَابِرَةٌ كَذَلِكَ سَنَبْتَلِكُم تَلَيْ حَمِشَ <تصفح> بِكَبَائِر بِغَيْرِ تَوْبَةٍ <تصفح> نَنُورُ كَبَائِر بِغَيْرِ تَوْبَةٍ لَّنَتَغَافِرَ اللَّه جواب داره چه ده دا تغبیر ده عموم داده ده دا دلالت که پوکو نا پچابانده پو جوب آده. نا داده نه مان جواب داره اول جواب داره چه ده دا کم آیا تو نتاسو وای نا مان نمانو چه ده پو عموم بان ده ورا حمل ده ده پو عموم بان حمله نری که اومانم چې په عموم بان سشهری لبیا دلالت کوي کو د تعذيب العصات چې الله به عصات او تعذيب ور کوي خدای وجوب په الله تعالی باندې چې خامخا د تعذيب ور نو د آیاتونو نه وجوب نه معلوميږي کما چې خاصه داوره هغه ثابتي ني نه حکم چې زم عمره دا هغه ده نو له هاذا کو کو په دلالت کوي خدای کو وجوب جوبر دلالت است شکو استه متعهد وجوب ده کنه یوازې کو نه د چاند او دبل طرف ته کثیر دي نصوصه یعنی ک هغه ما واخلم نو ډیر نصوص په عطفه په عطفه کې ډیر آیاتونه د حضرتي چداګه نسی شه معلوم بیګی اقا افد هغه نه معلومیږي چې الله غفور الرحیم به الله بخون کې مہرابات بیا ایوادی الضینا صرفوا علی ان لا تقنتم من رحمت الله زده کسم ډیر بیا تاسو محسوس دي نو چه دیر دی نو من بخواست کو آغا گناهگار چه آغا مغفوری عموم ما تلوائید دعومو ما تو دوائید نا دعومو ما تو دوائید نا با کمو نصوصو که چه دا والا و دا پاران کم عذابو نا ذکر دی نو من با دا آغا نصوصو نا نو من با دا هاغو نصوصو نا سوک کو اغا غنانگار چه اغا مغفور دے اغا غنانگار چه اغا تا باخن شویر دو غنان خاص چی هغه نور په پکی پاچی باز خلقو دا اخزان کر لے یو جواب در جانب دا اہل سنت اونا دائیو جواب در اہل سنت اونا خودے وی اہل سنت او تا سم گڑی وڑی موائی کن دا سو جواب کوئی چی صحیح جوابی غلط مکوئی اہل سنت دا جواب کی چی یاو او خلاف سے پوعید کی او یو خلاف سے پوعید کی پوعید کی نو ی اللہ تو خلافت پوعید کی کولے شی پوعید کی نشی کول اللہ مخالفتہ پوعید کی کولے شی اوات کی یعنی چا سره کی وعدوں کی نو وعدہ پورا کئ چا د عذاب خبرو کی نو خلاف را خیر دید زکا مخالقت پا کی دا کرمی مخالقت پا وعید کی دا سی کرم دا, دا کرمی نو دیوی نا دا کسان خبر نبس اللہ چیس خبری کری بس لا یبدل القول اللہ چی کم خبر کری آغا ای بی آغا پا او کپا چاکی پا وعید کی نو کم سکم بوی دا جواب کم زوره دا جواب تاسو مکو ذام کړی نیاز خلکو دا ست درېم جواب کې وایي خلاف قواعی کرم دینو کوي جزء من الله تعالی والمحققون على خلافه لیکن محققین علماء کرامه خلاف تو خلاف جائز نه ده نه پوایت کې او نه پواات کې کې نه دا جائز نه ده أو هو تبدیل للقال حال دارش داخل تبدیل لقال دا اللہ فرمائد شما يبدل القال لدي السائل ان المدنبا لذا علم انه لا يعاقب ولا ذنبی كان ذلك تقرير اللہ هو على ذنبی وعقراء الغیر عليش وهذا ينافی حكمة ارسال الرسول والجواب وانا مجرد جواب اللہ فلائج اوزرنا عدم ان اقاف فلائج اوزرنا عدم ان اقاف فلائج اوزرنا عدم ان من التهديد راجو جانب الوکو بالنسبه الى كل واحده كفابه ذاجره نما نه يا بل نماعتزله ودليل معتزله و ياد الله بندگار چیکل یو صحیح تا پتاوله کی الله په غير د توبه نه ماسه و شرکم باخین و بیا بداسینام کی سرقو هم کی غصب بو هم کی خیانت بو هم کی لټو کارونه و کوي ادب او انسان لاغه الله نو تا کوم مثال په تور باندې چې د شي شي نو خبر رنگ تکون کې خبر دا په تقریر دا ځمبه دی به ګوناونه کوي او دا نور خلق هم په زیږی کې په ګناونه کوي چې زه الله غفور الرحیم دی کنه الله به څنګه مراده انده کرا نو دا څه قسم خبري به بیا کوي نو دې جواب څه مجرد احتمال او جواب دا جواز ضعف دی خدا خو نه واجبې ځنده عدم اقاف کنه یلکه چې الله سبحانه وتعالى په فضل کې دایې مان خدای چه مام آف کی نفدیس تر از زوان دا عادم عقاب نشی رات للے علم دا عادم عقاب خوبا طریق اولا نشی رات للے زوان کاما دا رجادا علم لویا دا رجادا نا سگه چه غلاقی ما او ما تپتی چه کیبیش الله ما پا غیر دا مو با خیدا توبینا نو دا خبره دا زمان دا عقیده دی سر زوان دا عدم عقابم ضروری نه زوان ولی جایز خدا کمیونه بغیبیه نو پا دی خبری خو زوانم نشی راتلی د عدم عقابم علم پا عدم عقاب خوز لری لری خبر ادا او دا بل طرف تاوی تا گورا کنا چی یون خدای احتمال لری خود بل طرف تا د ګناغارو لپاره ډېر سزا دا ډېر سزا ګانو شېرا تذکيره شې ورا تذکيره نو دا غ معمولیشه خبره دا په دې باندې دلالت نه کوي چې شړې بیا په ګناغونو باندې ضروري وکف به سازره په سازر کور دی ا حسانیا ګناغار شې ته تطا له کې چې زه احکام نور کولې کیږي په ګونا کنه دالې کده خوشو تقریر لغوی سیده پا رب گنا تیزوال شد غیر په پده دا منافات تری د حکمت د درسول سرا جواب داره چه مورجره دی جواب دا آفوی دا نواجی بیزوان دا آدم اخیر فاللہ دا علم نکیف سنگوا واجبی کی ولو حال داره چه امومات وارده کو وعید کی چه مقرون دی سره غایت تحدید سرا دا ترجیور کے جانب دا چاہتا دو کوتا دا ترجیور کے جانب دا او کوت تہرو واخوا کا په دیزاجرا دمر زاجر کورا دی دلته کوم سوال نه مانم اغه دا چې توای چې دا کما وایدات تي ترجی ورکه جانب دچا تا او کو تا بل تر اقتدار دي چې ال ایمان او بین الخوف ورجا ایمان با په ما بین د خوف او په ما به چا کی نبا ایمان کی من کل الوجو را جاي او نو په ایمان کی من کل الوجو خوف دینه فتلگی چې خوف بشي بیری کنه در آیتون ترجیح و ارکه اقوط کنه دین خدا معلومی که پس رفتا ایمان و بایدن خوافی و رجا درستی نه چی ایمان در خواف و رجا پنی من مذکره یعنی ایمان پا ما بین در پا ما شدید رجا او در شدید خواف کرده در مطلب سنگه؟ خو په شوګه خاصه مڅی ګیرو غراه په دې په تاسو مطلب دی چې تفوان شو د شنوایو چې د نفس رجا او د نفس خوف په منځ کې یمن د هغه ایمان نه شو راځي چې ګناونه کوي ځکه چې چلته چې خو غبل طرف ترجیح ورکړي چې بیا ځانن ته ديږي ګوري بیا خو بینل د نفس رجا او د نفس خوف په منځ کې نه شو خو دا ویل شي چې د شدت خوف او د شدت رجا په منځ کې دی کنه په منځ کې خوشو کنه زی چی گناو کم می سر پتور بانی سرکاو کم نو زمان ایمان خو تک نیسته چی اغفتر اپی ما تست در اخ کاری در عذاب ده ولی شد تی خواف خو نده خواف دیکنه یا شد تی خواف خو نده کنه. بل اختیمالم شده چیمی محق نو ایمان پا ما بین در او و در رجا در نفس خواف و رجا مند که نده انو بیاد ساته همان افتر حدیث کی امراضی بیال تشریح حی نفس خوف او نفس رجا کی نو مابین ده شدت خوف او شدت هو بچان میکشات په واش باندې څه وسم نه کو تاغلا و وړه په مابانه دې نه پویو تا څه و وړه اوس دا غلاگر شریا د غاصب د پارو نوشو څه وایږي عذاب دې نه دې دې وستای ایمان کې لږ ایمان کم تر سره و چې لکه آزاد دې کنه دې دې نو ستای ایمان خوستا نفس خوف او د نفسې رجا په منځ کې نه لري نفس خوف منځ کې نه لري خوف لږ زیات دی خوف لگا ولشدت خوف د شدت رجا په منځ کې نه دی کنه ستاسو شدت خوف نشته کنه لکه بل امکانم لري او شدت رجا دیم نشتی امید دیم نشتی ده کچی گناه دی کرده واسبوش بکنه وی اجوز جایز جای خواب علی غیرتی پس غیره دایا بلا مسئله موتگیلی وی وی کم سری دلتا موتگیلی لکھشیدی خان وی کم سری چی غاڑ گوناهونا نکول کنه قضائر نه کولا اندا سو غائب الله اسی ور بخي بسوي زي بچیا چ سم كلكم جائز نه دی قاب علق صغیرا کله سرای جنا بچان نشي تا کبا او دلیل دار کین تشتری غبا یاماتن ها ان تشتنیو کبائر ما تنحونا عنه نکفر عنكم سیئاتكم ستاسو سیئاتم منگوائیو نا جائز دے اعقاب پس وغیری اگر سری زاندہ کبائرون ساتلے یی که نئی ساتلے اگر سری زاندہ کبائرون ساتلے یی او که نئی خو پس وغیرہ بانے اعقاب جائز دے که اللہ نو جائز دے چید جائزه قطه صغیری بیا خېی جناب کړي مرتکب دریده کبیره نه او کړي لیدخول تحت قولی تعالی واخر ماذو نذالک الله بخنه کای ما شوا ددیر لیمی شاو چاہتا وړی صغیری او کسی او لا یغادر الصغیرۃ ولا لا یغادر الصغیرۃ ها ولا آ ديا ولا ایتنا خبره نه معلوميږي گناغدار چې مون خدای ثابتو چې په سو غایرونه باندې الله عذاب ورکي او ایت کې دا شو ويا فرما دون ذالک الیمایشا و دوارد دوارد دوارد نو دې کې په درغت خبره غږ دې کې خدای عذاب خبره نه شو دې کې کولی تشوا نو چې استدلال کولی چې استدلال در سی کا چې مادونه ذالک کې سو غایر او کبایر دواړي د شرک نه نو څنګه چې په دې کبایر او هم کوي اکامم جائز دے مصغیر و مصغیر تم کئی اوس کا خبر ہو جائی ممصد صالح ہمیں یہ بات صحبت کرنا ہے کہ اللہ کریم صغیر پر عذاب دے سکتا ہے اور اس کی استدلال میں اللہ مصغیر نہیں سا ہے اس کا پیس کر کے فرمایا ہوئے اس نے محبون عذاب کلمہی کا اس سے تو مصغیر کی معلومات کی جاتی ہیں اس نے عذاب کی نہیں تو میں نے جواب دیا مادون ازارکہ میں کبائر مادشو اشتر آب دیگر سغائر دونوں مراحب لیا جاتا اور کبائر پر تو بل اتفاق آزاب دیا جا سکتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہو گیا کہ سغائر پر بھی آزاب دیا جا سکتا ہے یہ مقصد ہے گویم لا یو غادر سغیرتن والا کبیرہ نام اعمال نورے کئی نورو کی بنا نغاٹا مگر لکنی اسا هغه څوارو د بدلی د لپاره الهګیر ځاله کمنه آیات آیاتونه حدیث دي زی اپ کله باندې معتزله ویل نن وېده با وخی چې کننابيو کا شوګه د کبایرونه نو نه دی واجبو نه نه دی جایز ستید ده او لا ممنانن نو يم تن عاقلا دا مطلب نه چې ممتنع عاقلا به ممتنع عاقلا نه کله ور کوي ورکولې شي ممتنع عاقلا نه دي بلکې دی وې چې نه دی یا واقعه واقعي جایز خود امکان اشتے امکان اشتے او او قویم که دلیشی دیو دواجر قیام داد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو آقا کیگی لکدا انتجتنیمو کبایرم آتون آون آن کتاسو اشتنابو پدل انتجتنیمو کتاسو چرد اشتنابو کدللویو گناونا آغانا چتاسنیمو نشیئے نونو کس کر آنکو ما سیئی آتو کم من جواب ورکو چمڑا ایم ان تجتنیو کبائر دا کبائر نه مراد شرک دیل دا, دا, دا, دا نور کبائر نه دی ان تجتنیو قصاص دی دا شرک نه قصاص چرتا دا مطلب نشي دا نور کبائر نه شرک ولی دلته ذکر د کبائر کوار جو مطلب ذکر شمراته فردی کامل فردی کامل سوک دی شرک خلاص بیا جنو وری ذکر کای کبائر شرک یو کبیره دا کبائر کو نه دی دا په دې بعد د انواع او دا په چا سره دا نو او د کوفر سره نو او د کوفر ډیر کار کوي څوک څوک مې تېدا باندې پدي څوک تور ته وایي څوکې بوټا رو ډیر دي رزق کا باہر جو ذکر شې یو جواب زړه جواب لره کټه شرک یو ده خو خلک په تلپټی نو چه خلق مختلف تیمی در شرکونم تیشه شو متعدد نتقابل در جمع چه به جمعه راشنی تسین دو آدو فو آدو قبلی نبی سو سیاه با هم ورکی بود دواب هم داده مطلب داره دا دا چه ار سری پک پلی دابی سور شو ار سری پک پلی جوڑا باوتلا دلتا که مانا داشوا چه ار سری شرک در سری شرکو زندان لشرک تیرون جامع زکر زکر شو کبيره مطلقه او کوفر دې زکه دا کامل دي کته وې د جماواله ځکه چرې نه 5000 سره وعده کوفرته فلح زکه دا کوفر توله منته واحده د په حکم کې یا افراد ته چی قائم دي په افراد مخاطبینو ارته زان له شرک کې علامه پاغبانې تمحده اې ثبت اصول دا, دا خبره ثابته شوه را چې مقابله د جمع بالجمع دا تقاضا کوي نه استانداد واحد واحد لک راکب القاص دوا پههم ولبيسو دي هغه مطلب اری او پسپلي کپړایو هغه تا اری او پسپلي دابه معنی سور شو وصلی الله تعالی علیه